Krvovi prazni, braćni sestre, krvava glava, krvavi tanjir, krvava gozva. A crkva nas priziva da praznujemo i da se sa trepetom ipak veselimo. A čemu da se veselimo i šta da praznujemo, uče nas naši svete otci, naše svete pravoslovne crkve. Treba naglasiti da se naši otci i naši učitelji beskrajno razlikuju od svih drugih otaca i svih drugih učitelja. Učenje beskrajno različito izvori različiti. Izvorište naše bučenje, to jest naše pravoslavne crkve jeste Bogu, Otcu. koji nam istinu u sebi otkri neposredno preko ovaproćenja Sina njegovog, a u tajnu ovaproćenja uvedenost i uključi Duhom Svetim koji od njega ishodim. A oni koji su Duhom Svetim bili posebno uvedeni u tajnu Božiju, jesu oci naše crkve uvedeni posebno i duboko da bi mogli i nas da uvode i da uče i da prosvećuju kako se to kaže kod nas jer naučen u crkvi je onaj koji je prosvećen a oni koji uče u crkvi su prosvetiteli prosvećivati U crkvi možemo samo duhom svetim biti prosvećeni, možemo samo duhom svetim biti. Jedno od učenja naše crkve jeste učenje o padu, o bovesti ljudske prirode, koja je bolest prijemila od onog ko se prvi razbolio, to jest od bolestnog satane, bolestnog i gordog, ili ako hoćete, gordog, to jest bolestnog, pa smo i mi prijemili tu bolest i palimo. I taj pad nije bio ni malo bezazven i naivan. Naprotiv, veliki pad i razorne posljedice. Suštinski važno i neophodno je za onog ko želi iz jame da izađe, odbolesi da se iscilji dušu da spase, je se da prepozna pad i uopšte ljudske prirode da prepozna dejstva, u sebi da i svoj grijeh da prepozna i sebe kao pauka i kroz tajnu crkvu a u crkvi kroz svete tajne prije svega krštenja i miropomazanja da prepozna nove mogućnosti ne zaborivši da ona stara bogost i dalje vrije I Sveti oci naše crkve u poslednja vremena, posebno se tom temom bavio Svetitelj i Gnjatje Brjančaninov, govore da je mnogo važno da otkrijemo taj rad pale prirode u nama. Prosto zbog toga da bismo i gospoda prepoznali kao spasitelja, da bi molitva zaista bila molitva i da bi i plodove molitve mogli da okusimo. Ovaj praznik, istina, nije ga lako doživjeti na takav način, ali zaista nudi poluku i to vrlo jasno krvlju ispisanu poluku i lekciju i to krvlju ne nekakvog jareta ili nekakvog paščeta ili nekog tamo psu sličnog čoveka, nekog tamo narkomana, bludnika, ubice, gordeljivca, srebroljubca, čija krv i nema neku posebnu vrijednost, jer je prljava na prljavštinu dodata prljavštinu, nego ispisa na krvlju proroka Božijeg preteče i krstitelja Jovana. Dakle, skupocjena lekcija skupa krv i velika obaveza za svakog od nas. Skupa krv braće i sestre koja je lekcija skupom krvlju ispisana koja je i među lekcijama preteča onoj velikoj lekciji koja će biti ispisana krvlju, prečistom krvlju samoga Boga i Vladike. Ta lekcija, između ostalog, govori i svjedoči o suprotstavljenosti blagodati Božije i pale ljudske prirode. Da sad ne bismo otvarali tu temu naširoko, uzmimo samo malo od mnogog što nam večerašnji i sjutrišnji praznik nudi jeste ta suprotstavljenost do krve u lišnosti i, i kompletne njegove družine koja se večeras raduje njegovom rođendanom i sa druge strane onoga koji u tamnici a koji je pretečo blagodati Još uvijek ne njen nosioc U onom smislu koje će Gospod donijeti i predati crkvi A na osnovu ovog događaja I posljedica možemo da zaključimo Kakav je tek odnos između pale prirode I čiste blagodati koju nam je Gospod svojim opočajanjem donio I crkvi izliju Kakav je tek odnos i ovoga svijeta, kad je svijet tako odreagovalo na preteču gospodnjeg. Da se ne bismo zavaravali, braće i srste, da ne bismo pravili opasne kompromise, da ne bismo duže gledali satanski ples i rodijade i mnogih njenih čeri koje i dan danas igraju i vrtskaju po raznim tribinama i bina mogu svijeta treba veliku pažnju obratiti na odsečenu glavu Jovanovu i krv njegovu izlivenu imati u rukama i glavu njegovu držati u rukama da bi ta krv vruća proročka krv Mogla je da skrene pažnju od zavodljivih scena ovoga svijeta i u bukvalnom smislu i od onih koje nam demon nudi u raznim podstrecima i miselnim umnim nasrtajima na naš um. A valjda će krv i glava jevanova koju budemo državi u sobstvenim rukama moći da nam pomogne. Da skinemo pogled sa tog satanskog magneta koji nam te sablazne i sablažnjive scene nude i predlažu podstičući nas da i mi ruku dignemo na proroka Božijeg, da i mi ruku dignemo na onog koga je prorokovao, a svaki grijeh, pogotovo grijeh blude i razvrata, Jesu bogoborstvo, prorokoubistvo i bogoubistvo u pokušaju. Ako se na proroka digne rukom i na Boga grijehom, ta je sebe ubio, ta je sebi glavu otkinuo. Zato u ovom prazniku prepoznajmo vrlo jasnu lekciju. Do da ovaj svijet u kome se nalazimo, a daj Bože sa njim ne mirimo i na njegove predloge i na njegove ritmove ne pristajemo, da vidimo u njemu, braće i sestri, krvavog neprijatelja, neprijatelja koji je ubijao sve naše proroke, sve naše pretke, da vidimo neprijatelja koji će sutra poslu Jovana ubiti i našega spasitelja, To znači ubiti svakoga koji je Bogu vjeran, Bogu odan i istini predan. To je, braći i sestre, projeva svijeta, neskrivena projeva svijeta i njegovog nastrojenja i duha. Istog onog svijeta u kome mi danas pokušavamo da realizujemo hrišćanski život, gubeći se u raznim kompromisima, I upadajući u bezbrojne preliste. Taj svijet koju zloleži, ubio je i sve proroke, ubio je i najvećeg među prorocima Jovana Krstitelja, ubio je i prorokovanog od svih proroka Jovanovom rukom krštenog, očevim glasom objavljenog, duhom svetim pomazanog. Krista, Spasitelja i sve svete mučenike i sve svete ispovjednike. I do dana današnjeg diše nepomirljivom mržnjom prema crkvi, osjećajući u njoj prisutnog Boga. A to što nas ne goni i što nas ne zatvara u tamnice i što ne diže mač na nasa, Ne znači ništa drugo, braću i sestre, do to da onu nama ne vidi Hrista, da onu nama ne vidi protivnika. Naprotiv, vrlo često mrske saveznike, jer džavo prezire čovjeka, a među ljudima najviše prezire one koji se Hrista odriču, iako su mu oni drag plijeni u smislu njegovog satanskog zadovoljstva, ali nikoga više ne prezire nego lažne hrišćane i one koji se Boga odrekuše. Njih i u adu preziru, braća i sestre. I u će biti prezredni. Zato ovim praznikom poučimo se, braća i sestre, i prepoznajmo u svijetu velikog neprijatelja. I budimo svjesni da će biti potrebno i ratovati protiv njega, ratovati do krvu. U tom ratu nismo sami, u tom ratu imamo Boga i za vođu i za pomoćnika, imamo i Jovana Krstitelja da nas nauči i evo uči i ovim praznikom, ovim događajem, velika lekcija. Ne mora ništa da priča sveti on. Dovoljno je što je rekao, to što je rekao. Od njega je dovoljno, braće i srste. Sasvim dovoljno. Za onoga ko ima oko da gleda, uši da čuje, mozga da shvati, uma da primi, volju da djeva, srce da osjeti, sve je rečenje. Mi imamo toliko učenja, braće i sest, da onaj ko ne položi, Kako kažu sveti oci, taj zaista nije za spasenje, što kaže sveti on, zlatu si da nema ada, trebalo bi ga izmisliti za takve. Koji pored toliko obučenja, tolikih svjedočanstava i od samoga Boga i od samih svetih otaca i proroka, ništa nije uradio, propao je. Za njega treba izmisliti adi. Mada nema potrebe izmišljati ga, on postoji i progutaće svakoga ko se ne nauči i ko ne primi učenje spasonosno Bogom otkriveno čovjeku predano. Kroz crkvu svetu pravoslavnu i večerašnji čas i sjutrašnji veliki čas, velika lekcija. Koja u sebi nudi prazničnu atmosferu, ali ne po svaku cijenu, praznovat će samo oni koji izuče, koji čuju i koji budu živeli u skladu sa proročkim riječima i Božjim otkrojenjim. Oni će u ovom prazniku, krvavom prazniku, prepoznati i odbljesak i svjetlost budućeg carstva koje je Jovan i prednajavi pozivajući nas na pokajanje kako reče jer se približilo Carstvo Nebesko pokajte se daj Bože i mi da primimo Duha Svetoga da nas nauči pokajanju i da dobar odgovor damo i u vremenu i dobru pjesmu da pjevamo u vraženoj U zajedno sa svim svetim prorocima, zajedno i sa najvećim među njima, Jovanom velikim. Amin, Božo, daj. Amin. Imamo i mošti svete, sv. Jovana, pa ćemo da ih cjeliramo na Bogu